Hmm. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, poštovane gledatelji. U novoj emisiji Naša svakodnevnica obrađujemo također jednu od aktualnih tema. Kakva prava imaju nemuslimani, odnosno kakvi trebaju biti muslimani u odnosu premo nemuslimanima, govorit nešto više u današnjoj emisiji. Prije svega slijedi prilog o ovoj temi i onda ćemo početi sa samom emisijom. Međusobni kontakti, saradnja i komunikacija između muslimana i nemuslimana su dio naše svakodnevnice. Kakav treba da bude odnos muslimana prema nemuslimanima, najljepšo slikavaju primjeri našeg poslanika. Muhammed s.a.v. se obhodio prema nemuslimanima na najljepši način punim poštivanja i respekta. Poslanik Muhammed Selam je redovno posjećivao svoje komšije nemuslimane i obilazio njihove bolesne. On i njegovi ashabi su od stanovnika Mekke doživjeli mnogo neprijatnosti. Toga nikada nije nacjeralo da bude nepravedan prema njima i razlog da se na najbolji način prema tim ljudima ne obhodi. Osmansko carstvo kao islamska država vladala je i našim prostorima. Tokom svoje duge vladavine nad Bosnom tada nije prisiljavala svoje nove podanike da prime islam. Šta više, onima koji su ispovijedali katoličku vjeru dala je potpunu slobodu vjere, a to je i na papir u čuvenoj ahdnami sultana Mehmeda Fatiha koji je dao tadašnjim Franjevcima. To je prvi pisani dokument o ljudskim pravima i slobodama. Tekst ahname se i danas čuva u fojnici i taj dokument poput najjasnijeg svjetla oslikava svu veličinu sultana Fatiha koji je prije šest stoljeća imao razumijevanja za drugoga i drugačijega taj dokument je najbolji primjer muslimanske tolerancije i onih glavnih načela koja Islam naučava. Nakon priloga meni je čast i zadovoljstvo posalamiti nama dragog brata Nezima Efendije Aliglovića Mudarisa po prvi put u ovoj emisiji. Dobrodošli da vam iskažemo, dobrodošli da se finako mogu osjećati. Bolje vas našao, alikum slavar, matulavim prijateljima. Pitanja, da kažem nekako, svi pitanja su međuljudske odnosi, pogotovo i u zadnje vrijeme odnosi muslimana prema nemuslimanima. Kako Kur'an i kako Hadis tretira pitanje nemuslimana? Pitanje odnosa muslimana prema nemuslimanima je jedno od esencijalnih pitanja, pogotovo što živimo u vremenu u kojem se pokušava na različitim nivoima, na internacionalnim, pa evo da kažemo i u Bosni i Hercegovini, odrediti jasnije prema ovom pitanju, formiraju se različite udruženja, pokušavaju kroz međuligijsko uvijećevo u BiH na slične načine, znači kroz različite vjerske institucije interna, na internacionalnom planu se pokušava, približ, pokušavaju približiti na neki način vjere ili narodi. Islam je u pogledu međuljudskih odnosa do kraja jasan i nedvosmisleni, možemo da kažemo da... Kur'an eh, određuje eh, pitanje eh, vjerovanja odnosno nevjerovanja kao jedno eh, važno šerijasko pitanje gdje Allahovšan u 99. ajetu sure Junus eh, govori poslaniku salallahu alejhi ve ste dobila velbeš Rabbukela amena men fil ardi kulluhum jamia fa anta takrehun nas hatta yakunu mu'mine. Da tvoj gospodar hoće odnosno da je tvoj gospodar želio da svi ljudi na zemlji budu vjernici. Oni bi bili vjernici. Pa zbog čega ti pokušavaš, odnosno zbog čega ti nastojiš ili zbog čega ti tješko pada to da svi ljudi budu vjernici. Prema tome odredba je uzvišenog gospodara da od dolaska Adem a.s. na zemlju, silaska Adem a.s. iz dženneta na zemlju, da od već prve generacije ljudi, odnosno sinova Ademovi, Od Kabila i Habila imamo međusobne nesporazume, čak znači, u toj prvoj generaciji ljudi na zemlji e, imamo i ubijstvo gdje, gdje su dva, dva sina Ademova e, imala međusobni obračun. I taj obračun ostaje faktički sve do sudnjega, do sudnjega dana. Alelož Anuhu je e, svojom mudrošću odredio da e, ljudi svojim vlastitim e, izborom prihvate istinu, odnosno da prihvate objavu, da prihvate Allahove poslanike ili da to odbiju. I to je njihovo, njihovo pravo i u temaljerošanu ih ne prisiljava i niko od ljudi nema pravo da prisili bilo kojeg čovjeka, bilo kojeg pojedinca, bilo koju grupu, da prihvate bilo koju vjeru, pa evo konkretno i kada je u pitanju pitanju uh, Islam. Uh, I veoma je važno da muslimani u tom pogledu imaju uh, imaju na umu kuranski ajti sure Bekare billahlah i krahe Fidin, kad tebe je na ruštuil algaji. Nema prisile uvjeri. Razjašnjeno odnosno pojašnjanje pravi put od on od onoga, š što, što je krivo, odnosno od onoga, što je što je iskkriljeno. Prema to svaki čovjek ima pravo da prihvati uzvišeno gospodara sebi za gospodara ili da to nije če, odnosno da to, da to odbije, naravno i jedna i druga situacija izazivaju izazivaju posljedice. Kada govorimo o međuljudskim odnosima, odnosno odnosu muslimana, premanim muslimanima, najljepši primjer, primjer mogu da nam budu Allahovi poslanici. Ja u sličnoj situaciji, odnosno kada govorimo na sličnu temu, Često, često spominjem slučaja sa Ibrahimom, .s., našim pravcem, za koje je Kur'an karje da je on Halilullah, odnosno Allahov prijatelj, koji je bio veom, veoma plemenit čovjek, je Allahov poslanik i zabilježeno je da kada bi se primjaklo vrijeme obroka, da bi on tražio nekog siromaha koji bi mu se priključio zajedno da, da s njim jede. Jedne prilike je našao jednog siromaha i doveo ga svojoj kući i kad, kad je ovaj siromaha sjeo da, da jede zajedno sa Ibrahimom, Onda mu je Ibrahim alejhi selam kazao samidla spomeni Allaha onda je on kazao da ne vjeruje uzvišenog gospodara odnosno kazao je da je on ateista Ibrahim alejhi selam se naljutio i kazao ne možeš da jediš sa mnom ako ne vjeriš uzvišenog gospodara onda je uzvišeni Allahu prekorio Ibrahim alejhi selam pa kaže moj Ibrahime, ja hranim tog čovjeka 60 godina on mene je niječi, on mene ne vjeruje, ja ga hrani, ja njemu dajem na fakult. si došao u situaciju samo jednom e, da nahraniš ovog ovog insana i ti postavljaš uslov kao jedan od uslova zato je da e, on vjeruje, vjeruje u meni. Muhammed Ali Salaam je bio e, u svemu najbolji, najbolji primjer za nas, tako da možemo da kažemo da e, i u pogledu odnosa prema e, nemuslimanima, odnosno nevjernicima ili mnogoboštvima, mušicima, Muhammed Ali Salaam može da bude, da bude najbolji primjer kada se čini hijđra iz, Medi, iz Mekije u Medinu i kada muslimani e, ostavljaju sva svoja dunjaluška dobra u, u Mekiji u nemogućnosti da i ponesu sasvom obzirom da čini hijđru tajno pa i sam Muhammed Ali Slam, znači na kraju e, zajedno sa svojim vjernim e, drugom Abu Bekromesiddikom čini, e, čini hijđru, Muhammed Ali Slam e, ostavlja u e, svojoj postelji Ali i nebi taliba radijallahu anhu svoga Amidžića e, žrtvuje faktički svoga najbližeg rođaka E, u nekim predajama stoji kako bi e, zavarao, ili istoričari Sirije kažu kako bi zavarao ne, nevjernike, odnosno mušrike, kako bi pomisli da, da spava Muhammed Islam u njegovoj postelji. Međutim, pod nekim, nekim verzijama ili istoričarima smatra se da je... E, U ovom slučaju ali ne bi Talib ostao u postelji Muhammed Ali Isilama sa ciljem e, da e, emaneti, odnosno ono što je povjereno na čuvanje kod Muhammed Ali Isilama, znači da se vrati onima kojima to pripada. A to pripada mušicima bez obzira što su oni faktički danijeli veliku materijalnu štetu muslimanima. Zna se za slučaj kada e, najbliži komšija Muhammed Ali Isilama, jedan jevrej svakodnevno uznemirava Muhammed Ali Isilama, baca smeće pred njegova, njegova vrata. Muhamed Ali selam to sklanja i ne iskazuje svoju ljutnu prema njega, njemu. Kada nakon izvesnog vremena, nakon nekoliko dana vidi da nema uobičajno pred njegovim njegovim vratima, nema nema smeća i onoga što je ova jevrej bacao Onda on dolazi, pita šta je sa tim jevrejom i kažu kako se on razbolio. Muhammed Islam odlazi u njegovu kuću da ga obiđe jer on ima pravo kao komšija, kao njegov, njegov, njegov džar, odnosno kao njegov komšija, ima svoj hak, ima svoje pravo. Kada je ovaj jevrej vidio Muhammed Islam da je došao na njegova, njegova vrata, Uh, u toj situaciji nakon svega što mu je činio on je izgovorio šehada jer je bio svjestan da tako nešto ne mogu, ne mogu uraditi uh, ne može uraditi običan čovjek odnosno može da uradi samo uh, samo Allahov poslanik U pogledu razgovora odnosno diskusije sa e, nemuslimanima, e, pogotovo kada su u pitanju ehlul kitabi odnosno sledbenici e, prošlih prošlih knjiga, na 36. ajetu sure Ankebut kaže što bila velatu zadilu ehlul kitabi illa billatiha hiya ahsanu illa alladhina e, Ne možeš da raspravljaš sa ehlul kitabom sa sledbenicima pro, prošlih knjiga osim na najljepši način. Osim s onima koji su učinili nasilje, odnosno sa onima koji su učinili prema tebi, tebi nasilje. Prema tome mi kao muslimani, kao vjernici, potrebno je da u međusobnom razgovoru, odnosno u međusobnoj diskusiji, e, da vodimo, vodimo računa o ovom Kur'anskom Kur ajetu, e, gdje nam nije dozvoljeno da razgovaramo sa sljedbenicima prošlih knjiga i sa nemuslimanima na neprimjeren, neprimjeren način. Isto kao što Lalašanu u drugom ajetu kaže, se Bi-la, velata subur ladine jeduna min dulilafi ja subullaha advan bihajri ilmu nemojte da, da korijete, odnosno nemojte da psujete, nemojte da napadate eh, one koji, eh, koji ne vjeruju eh, ili koji se obraćaju uzvišenom gospodara, odnosno koji se obraćaju nekome drugom im uzvišenom gospodara, pa da oni vama greškom, odnosno da vam, da vam to uzvrate, uzvrate na isti način. Prema tome je dijalog eh, muslimana i nemuslimana treba da bude eh, prožet ovom kuranskom, kuranskom istinom i ono što je eh, veoma važno za nas bosanske muslimane, Bošnjake, a to je da Bošnjaci kroz historiju pokazali svu svoju punu toleranciju. Bošnjaci kao autohtoni muslimani koji su prihvatili islam i koji nisu prisiljavali bilo kojeg nemuslimana da, prihvat, da, da, da, da silom uđe u vjeru. E, Uostalom, e, to, to potvrđuje činjenica da u vrijeme kada je, e, u, u vrijeme kada je na ovom prostoru bila osmanska vladavina, osmanska imperija, takada je bila velika islamska država, da su ovdje u strogim centrima, znači velikim, velikim centrima, pogotovo kada je u pitanju u pitanju Sarajevo, da su na najatraktivnijim lokacijama građene e, bogomolje drugi, drugih naroda. Drugih, drugih vjerskih zajednica ili sledbenika, sledbenika knjiga, što pokazuje visok stupanj tolerancije tolerancije bošnjaka, odnosno bosanskih muslimana, u to vrijeme da kažemo, možemo da kažemo i te osmanske, osmanske imperije. Ta tolerancija je prisutna kroz historiju i to ono što, sa čime se bošnjaci muslimani zasigurno, zasigurno mo, mogu i trebaju pohvaliti. U ostalom, kada je u pitanju pozivanja u vjeru, Kur'anski je princip u suri An-Nahl, računaj 125. ajet, jest Il بالله ila sabili rabbika bil hikmeti wal muba'izati al-hasana hasanati wa jadilhum bil lati hi e, znači pozivaj na Allahov put na lijep način sa mudrošću i na lijep način. To je, to je naša islamska islamska obaveza gdje je konačan naš cilj u međusobnoj komunikaciji sa drugim ljudima, da im na praktičan način posvjedočimo vjeru i jezikom i svojim praktičnim, praktičnim djelovanjem, a to praktično djelovanje znači bilo prisutno kod naših predaka, kod naše dobre, dobre ulemije. Zbog toga me ponekad eh, zabrinjava eh, možda eh, malo teža ili oštrija retorika kod neki, neki ideija koji kada govori o eh, toleranciji, međusobnoj toleranciji eh, prema nemuslimanima, eh, gdje zauzimaju veoma veoma oštre, oštre stavove, ponekad se pozivaju na određeni kuranski ajete koji su u određenom smislu možda i derogirani, ili mensuh, eh, ili se eh, odnosi, eh, ili se govori o kuranskim ajetima koji se, eh, se odnosi na posebne situacije koje se ne odnosi na normalne prilike u kojima muslimani muslimani žive, žive sa, sa nemuslimanima. Već se govori o ajetima koji govori o borbi, ali to je sasvim jedno drugo, drugo područje koji govori o džihadu, onda kada je ugrožena egzistencija muslimana, kada je ugrožena teritorija, to je sasvim, sasvim neko drugo pitanje, pitanje džihada. Muhammed al-Islam je e, prema mušicima, mnogobošicima i u Mekki, i u Medini, i prema jevrejima e, bio veoma tolerantan. E, I e, ta njegova blagost, e, ta jedan blag odnos prema, prema tim ljudima, Mekelijama i Medinelijama, je u stvari rezultirao da su e, oni e, prihvatali islam e, u grupama zbog toga što ih je on plijenio svojim svojim lijepim postupkom, zbog toga što nije napada napadao ljude, zbog toga što ne prihvata, ne prihvataju njega kao kao Allahov poslanika, upućivao do sve uzvišenom gospodaru, zato on je s njima s njima sarađivao, e, nije zabranjivao muslimanima da zajedno s njima trguju, da zajedno ulaze u različite različite poslove, zabilježen je slučaj da je od jednog mnogobožca mušika da je kupio kupio ovce, što je sasvim normalna normalna stvar. Znači tako da je na taj način svome um eto na prvo mjestu ashabima, ali ummetu pokazao tu svoju, svoju širinu u konačnici koja treba da rezultira lijepim postupkom premanim muslimanima da oni eh, prihvati eh, islam kao svoju, eh, svoju vjeru. Vrlo često se postavlja pitanje e, međusobnog čestitanja, određenih praznika, druženja sa, e, sa ne, nemuslimanima i tome i slično, što su naravno osjetljiva pitanja, pogotovo e, u, u multikonfesionalnim društvima, multietničkim društvima, kao što je i društvo u Bosni i BiH gdje poneke daje, znači su toliko ostrogi kažu da nije dozvoljeno da se čak da se rukuje, da se pita s njima, da im se o, izrazi bilo, bilo kakva, kakva počast i tome, tome i slično, što, naravno, što nije apsolutno pripravljeno prihvatljivo za društvo, za uslove u kojima kojima mi živimo, pa evo, živimo ovdje u Bosni i Hercegovini. Napraviću kratku pauzu, a, pitali smo naše sugrađane da li se a, a, promijenio taj odnos prije rata kakvo je bio između musulmana i nemusulmana i a, sad nakon rata. Pa na, na nekim mjestima ima jedna zadruka koga bravo žive, a na nekim ne ima, to je istina. Ja sam iz Knežine, preko, preko Romanije, Sokolac opština, <tuh> tu, sam, tu sam bio do 92. S onim komćama se pozdravljao i, i se fino pozdravljao Maš, ta će biti da buduće, ko zna. Ja imam osamdeset i dvije godine, ja se ne nadam ničemu bolje nego ovako kako mi osvane jutro. Ja mislim da nisu, uvijek je, uvijek je bilo zdravih ljudi, zdravih ličnosti koji su se međusobno poštali za vrijeme rata i prije rata i posle rata. Ono, ima i toga i toga, po moj Uvijek je bilo i uvijek će biti. Mi smo civilizovan narod, ne znam šta je bilo ovo u ratu, šta se desilo, kao neka čarolija, mogu živjeti ljudi zajedno. Mogu, mago moja definitivna ovaj zak definitivno zaključujem da možemo časno i pošteno nastaviti da živimo. Vjerovatno jesu, znači, postoji opet ta doza neka netrpeljivosti među semismanima, među semismanama zbog onoga što su što su radi, znači tokom rata. Ali opet mislim da postoje osobe koje koje su spremne znači doprosti i njima i sve da da jednostavno da živimo zajedno, se. Ali da se ne zaboravi, naravno što se sad osli. Kako za koga, za mene si nisu poremetili. Ja sam bila i ostala. Kako da vam kažem. Ja sam ovaj, rođena na Palama. Život sam gore provjela. I mislim da svog gdje ima ljudi i ne ljudi. Pa nisu poremetili, sam su poremetili odnosi ljudi, u, kod ljudi u shvatanje. Kako, kako je sistem u društvu, što se radi. Pa nisu ništa, ne mora ništa to ne remati. Muslimani na kom rata žive i muslimani, Srbi, Hrvati u gradu Nemar. Da. A poznato glavnom što ostaje sve to pak. Ja imamo ovde na normalno živim i posrata. Evo imam kočilku i Hrvati sve. Za mene su okej, okay, normalno, ne znam šta da kažem. Da dođu u Sarajevo da vide kako se može živjeti zajednički. To je porka poruka cijelom svijetu. Vreoma mi je žao što se ovo dogadilo. Evo nakon ankete bilo odgovora zadovoljavajućeg da se nije promijenilo. Vaš komentar. Mogu da kažem da nakon ovog desetog genocida nad bošnjacim, bosanskim muslimanima, da bošnjaci iz svega toga moraju da izvuku povuku. Naravno, mi kao vjernici, kao dio umeta, ni u kom slučaju ne smijemo da nanesijemo nepravdu bilo kojem nemuslimanu koji nije učinio prema nama nepravdu. Međutim, prihvatanje činjenice, kao što to neki, neki bošnjaci žele da prikažu, da se sve vratilo na staro i da, da, da sve normalno funkcionira, me na neki način zabrinjava. Iz prostog razloga što mi, bosanski muslimani, smo stalno žrtve žrtve koje, nažalost, iz tih zločina i genocidalne izvlače je apsolutno nekakvu pouku. Mi kao dio umeta, kao bošnjaci, treba raz, da razumijemo i da shvatimo da smo kao vjernici dužni da tražimo od organa i sudskih, domaćih, internacionalnih organa da svi oni koji su počinili zločine, da oni odgovaraju za te, za te zločine negdje su bil zločini bili masovni i negdje su bili, bili manje izraženi, ali e, ubiti jednog čovjeka kako stoji u Koranu je isto kao da je čovjek pobio cijelo čovječanstvo. Prema tome, e, onaj ko je ubio bilo kojeg bošnjaka na bilo kojem prostoru ili bilo kojeg drugog čovjeka, čisto kao da je tog trenut, nedužnog čovjeka, isto kao da je pobio cijelo čovječanstvo. E, mnogi bošnjaci koji se vratili u manji BH entitet, obzirom da živije u jednonacionalnim sredinama ili kao što je u slučaju konkretno u mojoj herojskoj žepi, možemo da kažemo da zaista nema nema apsolutno nikakvih problema ali nema ni doticaja doticaja sa ne bosnjacima u ovom konkretnom slučaju znači nema ni doticaja sa sa Srbima ali ne smijemo ni u kom slučaju da zaboravimo znači incidente mnogobrojni incidenti koji se dešavali ranije i ranije koji se i u posljednje vrijeme dešavaju tamo gdje su bošnjaci vezani odnosno tamo gdje su bošnjaci u miješanim sredinama ti problema vrlo često često ima i na, nažalost znači tu posto jedna barijera jedna velika barijera između e, bošnjaka i nebošnjaka odnosno muslimana i nemuslimana to je sasvim sasvim razumljivo e, jer, su, jer je omjer zločina koji je počinjen nad bošnjacima e, zaista veliki e, i bošnjaci ne smiju preko toga tek tako tako preći bošnjaci se ne smiju nikome svjediti E, osim onima koji su počinili, počinili, konkretno koji su počinili zločine, odnosno tražiti u skladu sa zakonskim propisima e, da, da, da se provede procedura i da se oni osude, da se oni, oni kazne, onaj ko nije počinio bilo kakvo nasilje, znači po islamu e, mi nemamo pravo, da ga, e, ne, nemamo pravo da nosi na sebi hipoteku zločinca on je čist od toga i zbog toga mi možemo da se pohovalimo da smo kao pripadnici Armi Republike Bosne i Hercegovine i kao pripadnici MUPA u to oružana agresija na Republiku Bosne i Hercegovine onda kada smo imali oružje u svojim rukama i kada smo imali priliku da ubijemo nekog od civila, da uništimo neki od njihovih objekata, vjerskih ili privatnih objekata, da opjačkamo njihovu imovinu, to nismo, nismo radili jer to, nema, to nije prisutno u našem genetskom kodu što je veoma, veoma važno. Ja kao komandant 4. muslimanske slavne brigade, ratni komandant brigade koja je bila manevarskog tipa i koja je bila na različitim ratištim u Bosni i Hercegovini, uvijek sam podvlačio svojim borcima da po islam, prvo po islamu, nakon toga i po ženevskim konvencijama ne smiju da nanesu nepravdu bilo kobi. Ne smiju da ubiju ratnog zarobljenika jer je to po islamu strogo zabranjeno. Ne smiju da ubiju bilo kojeg civila ne smiju da muče bilo, bilo koga, ne smiju da prisvajaju e, biločija privatna imanja, ne smiju da dignu ruku na bilo šta što ne pripada, što ne pripada njima odnosno što pripada pripada drugima i zbog toga mogu sa punom da kažem da e, nakon 45 e, mjeseci e, borbe za Bosnu Hercegovinu, u odbrani Bosne i Hercegovini, oslobađanju Bosne Hercegovine, ja i moji pripadnici brigade kao i mnogi drugi pripadnici u drugim e, brigadama i jedinicama znači nemamo niti jednu ratnu, ratnu mrlju. Mi smo u to ratno, ratno vrijeme, znači kad je bilo oružje i kad je možda čovjek mogao da bude iziritiran, da možda ne, na primjer način vrati na zločin, to nismo činili zbog toga što mi u svom genetskom kodu nemamo, nemamo, nemamo taj zločinački nagon. Rahmetli predsjednik Izetbegović, ja to često spominjem, je u vrijeme kada je bilo jedno od najžešćih granatiranja Sarajeva, 93. Kada je oštećena, znatno oštećena pravoslavna crkva, Rahmetli predsjednik Izetbegović je dao nalog da se pravoslavna crkva zaštiti, odnosno da se pokrije, da se zaštiti od daljnjeg propadanja, bez obzira što je uništena sa položaja eh, oni koji pripadaju toj vjerskoj zajednici. E, to je širina, širina islama, to je širina muslimana. Meni je drago da sam prije par, par dana vidio jednog fratra iz Konjica koji mi je prišao mojo mojoj herojskoj žepi kad je bilo otvaranje, otvaranje fabrike za preradu ribi i veoma pohvalno se, pohvalno se govorio o meni kao komadantu, odnosno o meni kao glavnom, glavnom imamu. E, tako da, e, na neki način zabrinjava to što bošnjaci kažu da se sve vratilo, vratilo na, na, na ono što je bilo. Velike su rane, znači i to du, veoma duboke rane. ni e, Bošnjavaci nijukom slučaju ne smiju da zaboravi e, ni genocid u Srebrenici, ni u na bilo kojem drugom mjestu, ne smiju da masovne grobnice, ne smiju da zaboravi ono tek rođeno zgaženo dijete od 11. jula 1995. godine u Potočarima e, koje čak nije dobilo, dobilo ne ime. To zgaženo dijete u stvari označava da je toga dana u Srebrenici na oči cijelog svijeta, a pogotovo uh, ba, holandskog bataljona, da je zgaženo, zgaženo cijelo, cijelo čovječanstvo. Prema tome, bošnjaci treba dobro da pamti, ne smiju pojedinačno da uzraćaju na, na zločin, a pogotovo prema onima koji, koji to, uh, za koje nisu sigurni da su oni to, to počinili i trebaju da insistiraju na, na istini i na, na, na, na pravdi i naravno uh, trebaju, trebaju da da uči svoju djecu, uh, te islamske principe, odnosno da ih podučavaju, da mi bošnjaci muslimani nemamo u sebi taj zločinački kod, ali u isto vrijeme treba da učimo našu djecu da ne budu, kao što što su bili naš, mnogi naši, nažalost, predsi, spremni da podignu, da dignu ruke u zrak, da se predaju, da čekaju milost, milost koljača, već da budu spremni da da ugrađuju u sebi mehanizme te zaštite djecu. Čovjeka, odnosno zaštite bošnjaka kao individuje, a u isto vrijeme znači i tog da, da ne zaboravimo to neko naše kolektivno pamćenje. Sigurno, evo kako ovdje sada za sve one koji su ljubovorni prema islamu, vole islam, nemaju dovoljno znanja, kad se bilo gdje u svijetu desi oskljnjavljanje bilo čega što je vjerski i oni odma, kome će da napakoste onome koje, u blizu njega ili, ili tome. Kako a, a suzbiti to, a, taj jedan pojedinac a, ili neka grupica može da pokvari sliku a, generalno islama? Nažalost uslovno čeno možemo da kažemo da ima radikala ili desničara a, u svim narodima, pa možemo da kažemo da, da, da evo i među muslimanima ima a, Da, možemo da kažemo fundamentalista ili da kažemo tradicionalista ili onih koji bukvalno određene propise možda razumiju i koji bi u stvari htjeli da nakon što se e, učini nepravda muslimanima e, na bilo kojem e, dijelu zemaljske kuglije, da oni kao pojedinci e, to uzvrati na svoj način, što naravno po šarijaskim islamskim propisima, propisima nije, nije dozvoljeno. E, analogno tome i slične stvari se dešavaju i kod nemuslimana. tako da se nažalost stvara jedna ružna ružna slika o muslimanima koji kada se govori o muslimanima i međusobnoj toleranciji odma se u prvi plan spominje džihad, sveti rat, ubijanje, ubijanje i tome tome slično. Mislim da je velika velika odgovornost na ulemi, na dajjama da muslimane podučavaju ispravnim islamskim propisima e, i da e, svaki, svaki islamski propis, odnosno kuranski ajet i hadise posljednika svala vselem, znači da smještaju u, u kontekst, određeni, određeni kontekst, odnosno da ih ne tumače onako kako bi oni to željeli, odnosno da ih ne prilagođavaju u određenoj, određenoj situaciji. Islam je kroz historiju, znači, pokazao i muslimani pokazao svu svoju toleranciju, možda i previše te tolerancije i nadamo se da će buduće generacije, inš znati da prepoznaju sve one vrijednosti koje smo mi baštilevoji ovdje u Bosni i Hercegovini i općenito, znači, u islamskom svijetu. Napravo ćemo opet pauzu. Pitanje sljedeće koji je bilo za naše gledatelje je da li oni znaju koja su prava nemuslimana u njihovom okruženju. Poznaju pa muslimano, to, to to znaju muslimani odan da poštuješ druge kao i sebe. Jer ono otor što, što, što učini od sebi, to učini drugome slobodno. Sami imamo šta pravo. Sami imamo pravo, znači ne nikoga, poštovati se tako. Aha. Pa moramo biti ljudi kako smo bili prije rata, ne vi što niste bili vjerovatno mnogo ali mi smo živjeli jedan prekrasan život i ja nikad ne mogu prežaliti to vrijeme. U ne svi smo mi ovaj jedni konfesije tako da ne pratimo ništa. Pa prava znači građanska prava koju imamo svi, znači bez obzira na znači na vjeru. Moramo drugi druge poštovati džaba se. Nadati naravno na sebe i na svoj moć i to je to. Pravo gdje ti monaš u, u, u stariju identitetu, kad dolaziš, ti se svojima gdje skoriš ko što mogu da ovdje se pravo. To se može vidjeti po, po raznim, po komšilucima našim da, da, da ima uvijek poštovanja između osoba koje nisu muslimani, koje jesu. Mislim, to, to je sve između čovjeka, to, to što oni pričaju, to je stvar druge politike. Tako da. Isto kao i prema muslimanima. Moje mišljenje, ako je komšija dobar, bez obzira koje je nacije, bitno je da bude čovjek. Za mene je to bitno. Evo može vaš komentar i na ovu anketu. Pa možda bi najbolji odgovor u stvari bio 8. Uh, ajet sure El-Maide. Jel rošan koristur billah. Ja e juhalladdine Ovi koji vjerojete budite pravedni u ime uzvišenog gospodara kojeg uzimate kao svjedok I ni u kom slučaju mržnja prema nekom ne nave na to da ne da ne budite praved. Znači mi kao, vjernici, kao muslimani, moramo da uspostavimo opću pravdu, pravdu koja, je, koja e, važi za svakoga. Da kada su pitanju nemuslimani, da poštujemo sve dogovore, odnosno ugovore, dok oni ne prekriše taj ugovor. Jer kur kuranski je princip, fe in ako oni pribjegnu primiru, odnosno ako oni traže primiru, ako su u ratu, onda i ti prihvati to primiru. U ostalom i kuranska, kuranska, ajeta, kuranska sura el-ma-ide e, počinje, e, počinje ajetima koji govori o poštivanju govora. Ja je u dinamenu euf Ovi koji vjerujete, e, poštujte ugovore. Poštujte ono što ste se dogovorili. Či u ovom slučaju se to odnosi i sa muslim, sa, na muslimane i odnosi se na nemuslimane. E, pravo je nemuslimana koji živi u našem okruženju potpuno identično kao i naša prava. U islamskoj državi, u kojoj nemuslimani plaćaju porez islamskoj državi, oni čak su u povlaštenom položaju odnosno na muslimane, jer ne moraju da, da idu u, u borbu, ne moraju da idu, da, da, da idu u džihad, odnosno ne moraju da, da, da služe vojsku. Imaju znači potpunu zaštitu islamskih država, imaju, imaju potpuno, potpuno uh, zagarantovana prava. E, I kada je u pitanju prostor Bosne i Hercegovine, e, ta čuvena ahdnama sultana Mehmeda Fatih, a drugog, drugog je veoma važan dokument kojim se trebamo, trebamo vraćati, e, gdje se garantuje pravo e, katolicima ili franjevicima, garantuje im se pravo za ispovjedanje njihove, njihove vjeri. Kada, kada su u pitanju prava nemuslimana e, u multijetničnim društvima, kao što je to društvo u kojem, kojem mi živimo, naravno da mi kao muslimani Moramo da postupamo prema bilo kojem čovjeku, osim onom je koji iskazao neprijateljstvo prema nama, koji ugrožava našu sigurnost i sigurnost našeg naroda, sigurnost našeg, našeg, našeg okruženja. E, dužni smo, či da, da iskazujemo puno opoštovanje i prema djetetu, i prema odrasloj punoljetnoj osobi, da pružimo priliku i nemuslimanima da, da, da rade normalno, da privređuju, da žive, jer, jer e, nas to naša, naša vjera, e, vjera duži. E, I ni u kom slučaju, ni u jednoj situaciji ne smijemo ugroziti pravo nemuslimana, samo zbog toga što što on, on ne, pripada, ne pripada našoj, našoj zajednici. E, kada je u pitanju uzimanje zaštite, To je sa drugo pitanja o kojem, kojem Kur'an e, posebno govori u suri suri Al-Imran, ločanom kaže u 118. ajetu: "Ja dinaminu lat takhidubitanatan dunikum la ya'alunakum khabala. Waddu ma'alimtum. Qad batatil bagdha'u min faahim, ma ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakum al-ayat kuntum ta'qilun." E, ovi koji vjerujete, nemojte sebi za zaštitnike uzimati nikoga mimo vas. Oni vam zlo žele ono tu, tu, tu mržnju pokazuju njihovi jezici ali ono što se skriva u njihovim srcima to je to je mnogo mnogo teže to je sada pitanja sasvim neko drugo pitanja to je pitanje zaštite odnosno pitanje prisnog prijateljstva E, i to je sasvim druga druga oblast. Ali kada je u pitanju međusobna komunikacija sa sa nemuslimanima, či možemo čento da kažemo, znači da oni e, imaju sva prava koja, koja e, imaju imaju i muslimani e, i da ta prava mi ne možemo apsolutno ne smijemo im ni slučaju skratiti. Jasno, samo kod ovog detalja ste spomenuli premorima koji nisu učili nasli i tako dalje. Neko prepozna nekoga da je nešto radio uh, uh, prema muslimanima, o, opet uh, on sam ne smije ništa. Ima nadležne institucije, ne, malo, malo taj detalj da nam pojasnje. Znači nije dozvoljeno da pojedinci uzimaju pravdu u svoju, svo, svoje ruke i da oni e, provode tu pravdu, odnosno da se oni svijeti. E, svi oni koji e, su živi svjedoci, koji pouzdano znaju za pojedince koji su počinili, evo da konkretno da kažemo zlo, ratni zločin, dužni su, kao građani ove države, a onda nakon toga i kao muslimani, dužni su da to prijave nadležnim organima, da insistiraju, odnosno da svjedoče, da ne izbjegavaju svjedočenja, kako bi oni koji su počinili zločine i koji su ne, načinili nepravdu nemuslimanima, kako bi na adekvatan način bili, bili kažnjeni, ali to je, znači, u nadležnosti institucija, ne u nadležnosti, ni u nikom slučaju pojedina. A sigurno, koliko ovdje a, pomankanje suštinskog razumijevanja vjere tome da a pojedinci narušavaju islam. Ummet je možemo da kažemo da je mnogobrojan. Ljudi istine u islamu saznaju na različite različite načine. Ponekad omladina iz nekog velikog entuzijazma, iz neke velike želje da što bolje živi islam i ono što nauči da, da to na neki način pretoči, pretoči u djelo, možda površno prilazi određenim određenim pitanjima ili možda pojedine daje, da kažemo, pogrešno instruiraju, tako da, nažalost, imamo taj neki kontraefekt. Kontra Veoma je važno da pojašnjavamo našoj na, na, na prvom mjestu našoj omladini, pa i našoj djeci, možemo da kažemo, našim ukućanima, da ih podučavamo islamskim vrijednostima i da im govorimo o tome da, smo, da, da je naša misija na zemlji da svojim lijepim ponašanjem, svojim lijepim pristupom prema nemuslimanima da pokušamo da privučimo pažnju tih ljudi, a pogotovo da pojedinaca koji, koji imaju tog insanskog ili te fitre sačuvane, sačuvane u sebi, da izgovore šehadet i svjesni da u stvari na taj način Ako bi uspjeli samo jednog čovjeka da spasimo, sačuvamo džahannemske vatre da smo na taj način postigli veći je dobro nego što je Dunjaluk i sve što je, što je na Dunjaluku. Što bi trebalo da bude ustvariti naš, naš konačan sin. Sad kod ovog detalja, pomaganje nekome koji ko u nekoj teškoj situaciji, a nije musliman koja je nagrada za to opet vraćamo na na razumijevanje vjer koliko će čovjek bit nagrađen za to i sabur koji a, moramo imati da saburamo na svu neku nepravdu da ne učinimo nikome ko nije kriv. A, možete malo to pojasniti. Veoma je važno znači da mi kao kao, vjernici, kao muslimani razumijemo da a, društvo u kojem mi živimo, užaj šira zajednica, a, imaju odrižna prava. Na prvom mjestu imaju pravo naše komšije. Kada Islam govori o pravu komšije, ne govori o pravu komšije muslimana, nego općenito govori o pravu komšije. I zbog toga, e, Mojda Islam kaže, tolikom mi je džibrije dolazio da mi je govorio o pravu komšije, da sam pomislio da će doći sa propisom gdje će biti naređeno da, da komšija nasljeđuje, nasljeđuje komšiju. E, veoma su važni ti komšijski odnosi sa onima koji ne nepravdu, ko, koji ne čini otvorenu nepravdu, zulum ili, da kažemo, zločin, e, taj neki najveći najveći stupanj ili oblik oblik nepravde prema muslimanima veoma je važno da, da im pomognemo da shvatimo u suštinu hadisa Muhameda islamska da nije pravi vjernik onaj ko zanoći sit a njegov komšija gladan i da imamo obavezu da i nemuslimani koji žive u našem našem okruženju pa naravno i, i, i muslimani, e, da povedemo računa da oni koji su socijalno ugroženi, koji su u teškoj, veoma teškoj situaciji, a ima mnogo takvih ljudi, e, da im zasigurno, zasigurno pomognemo. I na svaki drugi mogući, mogući način, ako se na, nalazimo u nekoj instituciji, ne, ne smijemo ni u kom slučaju da zakinemo pravo bilo koje građanina, zbog toga što oni imaju drugačije ime, zbog toga što što pripada nekoj drugoj, drugoj etničkoj zajednici, već da da svatimo da razumijemo da posao koji obavljamo da mora da, da, da ga obavljamo savjesno u skladu sa zakonskim propisima i zbog toga što kao muslimani kao građani ove države ne smijemo ni u slučaju da pravimo bilo kakav vid vid diskriminacije. Evo u našem okruženju u kojem živimo, koliko ste generalno zadovoljni kako naš narod razumije i svata vjeru i kako se na osnovu toga opodi generalno prema nemuslimanima? Pa ako posmatramo period, odnosno prošle prošlo stoljeće kroz koje su prošli bošnjaci muslimani, možemo da kažemo da je, da su bošnjaci potpuno hendikepirani narod. Ili možda bi mogli da se poslužimo definicijom Rahmeta predsjednike Zedbegovića koji je kazao od 2000. godine da smo mi obran narod. Narod koji je izgubio onu najbolju svoju substancu, otišla u Tursku, pa ovo što je ostalo onda, izgledno za neke tuđe interese, taj sir i ostala, ostala sirutka, ostalo, ostalo nešto što nema nekog kvaliteta osim ti nekih mrvica, mrvica sira. Možda da kažete u ovom periodu od Bošnjaka Oni najkvalitetniji su ili raseljeni, otišli... Ili... ili su otišli ili su izginuli. A ovo što je ostalo, onda ovo, ovo, od te substancije koja je ostala, mi smo se na neki način trebali politički i vjerski organizirati vojno i trebali smo braniti državu da oslobađati. Evo na neki način, evo, ozdravljivati državu iznutra i nakon potpisivanja dejtonskog, dejtonskog sporazuma. E, ako e, Antun Hangi, kao nemusliman, jevrej putopisac koji piše o bosanskim muslimanima na početku prošloga stoljeća, Opisujući život bosanskih muslimana kaže da je boravio duže vrijeme u Bosni i Hercegovini prvenstveno u Sarajevu, ali da nije u tom čito, to, za to čitavo vrijeme, a on piše knjigu početkom prošloga stoljeća, ta knjiga iz izvata 1907. godini, Život i običaj bosanskih muslimana, gdje kaže da nije vidio licen jedne žene bošnjakinje muslimanke, gdje su u to vrijeme, na početku prošloga stoljeća, sve bošnjakinje bile pod feređom. U to vrijeme su svi bošnjaci, odnosno sve bošnjakinje su bili isključivo Hanefijskog mezeba. Tada nije bilo Hanbelija, nije bilo nikakvog uticaja Saudijskog, bilo kakvog drugog uticaja. I možemo da kažemo znači, da su muslimani, bošnjaci u to vrijeme, prije nešto više od stotinog godina, bili pravi tradicionalni muslimani. I naši predsi govori o tome koliko je trajala borba za učuvanje feređe, za učuvanje morala bošnjakinji. Moj babo Rahmetlije, mojoj najstiri sestri koja je rođena 1956. godine, zabranio, nije joj dao da ide e, nakon četiri razreda osnovne škole, jer su u to vrijeme bošnjaci smatrali da škola kvari žensku djecu. Znači njihov njiho vid borbe za učuvanje, njihov morala u to vrijeme je bio što su spriječavali žensku djecu da idu, da idu u školu. To se promijenilo, za par godina se promijenila moja sestra koja je samo 5 godina mlađa od te sestre, srednja sestra, ona je završila čak fakultet. Znači, mijenjali se stvari. Ali, nažalost, kada, kada posmatramo kako se stvari promijenile, da smo tada u to vrijeme imali bošnjakinje koje imaju, imaju nose feređu ili nose nikab, a hanefike su nema, nije niko bio, bilo koje, odnosno nijedna od njih nije bila nekog drugog mezeba. Samo ovdje kratko, onda neki koji pokužavaju da ožive to u današnjem vremenu, Uh, mnogi kažu to je novo, to nije postojalo ovdje. Pa, nažalost, bo, Bošnjati su zaboravili to. Uh, imamo to neko, nažalost, kolektivno, kolektivni taj zaborav. Ili kri, krize tog uh, kolektivnog pamćenja. Gdje Anton Hangi, uh, opisujući Bošnjake muslimane, uh, kaže da svi muslimani muškarci imaju brade. I to izuzetno druge, druge brade. On kaže da e, stari bosanski muslimani ga posjećaju na stare grčke filozofe koji imaju izuzetno duge, bijele, raščešljane brade. E, brada je bila simbol, sve do, do drugog svjetskog rata je bila simbol islama. A onda nakon toga moj džedor Ahmed Ali, majkin otac je ubijen u rogatici e, i zapaljen zajedno sa jednom grupom šehida bošnjaka i nekoliko živih bošnjaka u jednoj školi, tako da mu se za kabor ne zna. Njega su uh, ubili četnici, uh, čiji simbol u to vrijeme bi, uh, bila duga brada. Moja majka, Rahmetko, koja je bila u toku Oržana Gresina Republika u BiH, bila je u Žepi. Kad sam joj poslao svoju ratnu fotografiju gdje sam imao malo dužu bradu i malo dužu kosu, ona prvi put kad sam se čuo s njom na radio vezi kazala je obri onu bradu i istis kao ni sa borika a na boritkama su bili bili poznati poznati četnici koji su imali duge brade i koji su ubijali, ubijali muslimane. Šta se to desilo sa bošnjacima za relativno, relativno kratko kratko vrijeme, tako da su ono što je bilo njihov simbol na kraju krajeva jednostavno ovaj, postao je simbolne, simbol nečeg drugog, odnosno imamo možemo da kažemo općenito kod većine bošnjaka imamo sada averziju prema brade. Uh -huh. a, sigurno kompletna neka slika koja želi o, o islamu da se promijeni Uh, I jedno je to od pokazatelja kako sada da, da neki prosjećan bošnjak uvidi ispravnost i šta nam je rad. Bošnjaci odhamdala vraćaju islamu, što je hrabrujući da se vraća omladina, da se vraća islamu. Raduje me to kada obilazim zapadnu Evropu, kada idemo u bošnjačku dijasporu, da uglavnom najaktivniji u većini Evropski, džemata u zapadnoj Evropi su bošnjaci. E, I to bošnjaci Istočne Bosne ili Istočne Hercegovine, gdje nažalost mnogi od tih, te braće priznaju da dok su prije oržavne Agresne Republike u Bosnu Hercegovinu, dok su bili u svojim mjestima prije naštvo su da nisu imali nikakve veze sa islamom. E, sada je to, to je jedan, jedan dug proces. Naravno, mi bi željeli da to ide mnogo brže, da je to bolje, da se ljudi osvijestili, međutim, to je, to je proces i sa ljudima se mora raditi, mora, mor, se, e, mora se napraviti jedan novi pristup ljudima, e, moramo se spustiti među obične ljude, ne možemo više čekati da nam ljudi dođu samo u džamiju, moramo, moramo ići ljudima, moramo razgovarati sa ljudima, moramo, moramo i e, podsjećati stalno, na kraju krajeva, na prvom mjestu naše članove porodice, ko smo i šta smo, treba da, da shvatimo da, da razumijemo da u stvari naša e, porodica se pokušava razbiti iznutra, e, da čak i e, porodice za koje smatramo da su monolitne, e, da su čvrste, da su prave vjerničke porodice, e, kada uđemo u razgovor sa, e, sa slanovima tih porodica vidimo da su one iznutra truhle. E, zabrinjavajući je da imamo veliki broj e, razvoda, brakova, među onima koji e, praktikuju islam. E, Treba da, da shvatimo, da razumijemo, znači da e, živimo u posebnim u posebnim uslovima e, brze komunikacije, e, da su ljudi, odnosno na prvom mjestu roditelji pre, možda previše zauzeti, ne posvećuju dovoljno pažnje, dovoljno vremena svojoj djeci. Da u stvari kada pomislimo da živimo s našom djecom u zajedničkim kućama, zajedničkim stanovima, da u stvari kod mnogih od nas e, djeca samo i za, s drugu stranu sida žive na nekom drugom kontinentu. Nisu oni ustoji u Stambenoj jedinci. Oni žive neki virtualni svoj svijet. Oni su negdje u Australiji, u Americiji, u Španiji, u Meksiku, u Brazilu. Znači negdje su daleko, negdje u Švedskoj gore. Mi samo fizički ih imamo tu. E, treba se približiti toj, toj djeci, tim našim porodicama, osnažiti to, e, taj porodični, porodični duh koji je bio, bio ranije. E, treba e, na neki način e, obavezati se da svaki dan se provede određeni vremenski period e, u razgovoru roditelja sa svojom djecom, da se poglasi sva ova tehnika koja odlači, odlači pažnju i kompjuter i, i, i mobiteli i televizije i da razgovaramo s našom djecom, da, da e, ih pitamo čime su ona, ta naša djeca zaukupljena, šta se nalazi u memorijama njihovih telefona, šta to naša djeca djeca slušaju, e, kakvi su njihovi, njihovi kratkoročni, dugoročni ciljevi. E, to su veoma važna, veoma važna pitanja. U isto vrijeme tre, e, i mi u islamskoj zajednici e, treba da svatimo, da razumijemo, e, da moramo da idemo prema ljudima, da razgovaramo sa ljudima e, i da svatimo, da u stvari e, džemat nije samo u džamiji, to je samo jedna mala e, ili možemo da kažemo finalna manifestacija manifestacija jednog, jednog džemata, odnosno zajednice muslimana na družnom prostoru, Već da, da, da je džemat sve ono što se nalazi na, na prostoru našeg džemata. Da, da budemo zabrinuti sve dok u, u krugu naših džemata bude jedna sportska kladionica, a ima ih. Dok bude noćnih klubova, dok bude prodavnica Uh, u kojima se prodaje alkohol, u kojima se prodaju duhanski proizvodi, uh, ono što se prodaje faktički uh, u same škole naše, naše djece, da to u stvari bude, bude alarm za nas i da ne budemo ni u kom slučaju zadovoljni dok se to stanje, stanje ne promijeni. A, da li možemo uh, evo, zaključiti da uh, evidentno da postoji taj neki vakum i u društvu i u porodici uh, odnosa roditelja prema djetetu i a, u obrazovnim institucijama a, edukativno se radi na tome, ali na moralu možda i ne toliko. I a, u vjerskim institucijama, ako se smanji taj vakum a, koji postoji, da a, će sigurno but, biti a, i manje oni koji a, pogrešno razumiju vjeru i radi one stvari koje ne treba. A Mislim da je u, u, u pitanju jedna opća kriza, kriza i morala i autoriteta. Mi u našim obrazovnim institucijama imamo e, možda niži stupanj e, obrazovanja nego što je bio ranije. Jer naša djeca nisu opterećena programom, nisu opterećena kao što smo to mi bili, bili prije 20, 30, 40 godina. Tad su program bili, bili obimniji, morala se čitati literatura, moralo, lektire se morala čitati. Ja sam u četvrtom razredu e, u medresi dok sam bio za, za pet dana morao kod profesora Latića da pro, pročitam Manu Karinjenu dva, dva toma. Moja djeca to danas ne čitaju, odnosno ne čitaju gotovo ništa, većina djeci ne čitaju, zbog toga što sve, sve to imaju nekim sa žecima na, na dvije stranice na internetu i to bez ikakvih problema, znači on to prilagodi sebi, dođu na, na čas i e, profesor to prihvati kao gotovo. Zbog toga naša djeca završi fakultet, ne znaju da napišu CV, ne znaju da napišu najobičniju molbu. E, problem je općenito krize autoriteta, znači roditelji nažalost nemaju autoriteta. Nemaju autoriteta kod svoje djeci. E, autoriteti kod djece više nisu roditelj, zbog toga što se roditelji ne druže s njima. E, kao što jedan bošnjak mene skoro reče, e, osjećam kao da djeca, djeca prema mene se odnose kao prema bankomatu. Izađu iz sobe samo kad im treba određena suma. Isto kao što čovjek ide, dođe do bankomata, ukuca određenu šifru, tako djeca izađu samo iz druge prostorije, izađu i traže ono što im treba i završila se komunikacija sa, sa, sa djecu. To je sljedeći kad bud je... Znači, djeca nemaju više autoriteta u svojim roditeljima. Njihova autoritet je nešto imaginarno. Autoriteti naše djece, odnosno, treba i podučavati tim vrijednostima. Da najveći autoritet moga djeteta treba da bude, kad je u pitanju žensko djete, da bude njihova, moja supruga, odnosno njihova majka, i moja majka, rahmetli. Pogotovo ta dobra generacija, znači naši, naši majki, koje su, uzorlošano, u pomoći sačuvale te islamske islamske vrijednosti, sačuvale na način da tu nije bilo nikakvih kalkulacija. Moja mama, Rahmetli, nikad u životu nije izostavila sunneta, nikakvih sunneta. Za nju nisu bili pritvrđeni i nepritvrđeni sunneti. E, to bi u stvari trebalo da bude autoriteti naših djece. Te naše dobre majke sa, e, sa, sa tim e, izbijeljenim e, šamijama, onim starim šamijama, izbljeđanim šamijama, ali koje su čiste bile šamjama koje nisu nisu prate sa ovim modernim, ni arijelima, ni, ni e, ja se sjećam u mojoj žepi, kad sam bio mali, kad se odkuhivale haljine u lugu, u kablovima, gdje su haljine u to vrijeme i gdje su prostorije, gdje je pod u to vrijeme, nije bilo ni, ni parketa, ni laminata, ali taj stari bosanski pod se žutio od čistoće i bio je mnogo čistiji, i, bio, i bi, bilo je mnogo prozračnije, bilo je mnogo bolje nego što je to bio, što, što je to danas. Eto, Te majke, one u stvar treba da budu autoriteti. Nijukom slučaju da budu neke estradne umjetnice ili ne znam, neke, neke razvrstnice koje, koje mogu da se vide i na internetu i po fejsbucima i tome, tome i slično. To treba da bude autoritet našoj djeci. Da gradimo autoritet i mama, da e, imami svojim životom, svojim ponašanjem e, u stvari više govore nego riječima. Mi kad smo u medrese završavali medresu, e, naš razredni starješina, Avizizmet Efendija Spahić, nam kaže, djeco, Trudite se da u životu budete dosljedni onoga što govorite. Živite Kur'an i sunnet onako kako ste naučili. I trudite se da prednjačite u dobro. Zbog toga e, je i odgovor muhamdan Islama na onoma sahaba kad kaže Allahu poslaniče, kaže nešto o Islamu, da nakon toga ne moram nikoga više pitati. On, jedno, mi bi odmah kao, mi bi kao, čekaj to malo, ti da si meni to rekao, ja bih rekao, ješefet, sačkaj me, koju heftu, pa da ja pripremim, pa ćemo mi ciklus napraviti, čita. Odgovor... Muhammed Ali Salama je kul amen tu bil lahi tu mestaql. Recija, vjerujem Allah i nakon toga ustra. I tu je u filozofija filozofija življe. Tako da je tu široko polje u kojem se može, može djelovati, ovaj, eh, ali na svakom od na kraju krijeva da eh, emanete, odnosno obavezu koju smo preuzeli na sebi da to do kraja ispunimo, jer ćemo zato, zato biti pitani i nećemo biti pitani, pitani ništa mimo toga. Da uslala gradi na a, vašem gostovanju evo, ako ste nam A, fino obrazložili a, kakvi treba da budemo i nadam se inšle da a, ćemo i biti a, što prije takvi. Svako od nas treba poraditi ono što je do njega, pa, a, evo, kao što ste rekli, nećemo biti odgovorni za ono što ima u naši nadležnosti. Da je vjerošan nagrade i što ste mi dali priliku da govori? Ako Bog da bit će prilike i u nekoj a, drugoj temi da pričam Poštovam gledatelje, ima još dosta toga za spomenuti. A, mislim da je dovoljno za one sve koji a žele da svati da razumiju do neke narodne emisije se najље i ja s vama lijekom